Джорджо Моїс, та саме я, розділ перший. Саме вуса нагадали мені про те, що я більше не в Англії, товста сіра багатоніжка, що надійно приховувала верхнього чоловіка. сільські вуса, ковбойські вуса, мініатюрні вусики бізнесменів. Удома таких вусів не побачиш. Я не могла відірвати від них очей. Мем. Єдиною людиною з такими вусами, яку я бачила вдома, був містер Нейлор, наш учитель математики. До того ж, у його вусах завжди було повно крихіток від печива, а ми рахували їх на уроках алгебри. Мем? Ой, перепрошую. Чоловік у формі різким порухом товстого пальця запросив мене пройти вперед. Його погляд не відривався від екрана. Я чекала в кабінці, відчуваючи, як піт від довгої подорожі повільно випаровується з моєї спини Він підняв руку і поворушив чотирма пухкими пальцями Лише через декілька секунд я усвідомила, що так він просить мій паспорт «Ім'я?» «Там написано», – відповіла я «Ваше ім'я, мем?» «Луїза Елізабет Кларк» Я зазирнула за його стійку Хоча мене ніхто не називає Елізабет. Уже після того, як мене назвали, моя мати усвідомила, що це звучатиме як «Лулізі». А якщо промовити дуже швидко, то взагалі виходить якась нісенітниця. Хоча мій тато каже, що це досить підходяще ім'я. Не те, щоб я не любила своє ім'я. Усе ж воно моє. Я маю на увазі, навіщо вам такі давачки в країні? Ха? Мій голос нервово підскочив до скляної перегородки. Чоловік вперше поглянув на мене. У нього були міцні плечі та погляд, під котрим здавалось було неможливо поворушитися. Він не усміхався і до того ж дочекався, поки зникне й моя усмішка. «Пробачте», – мовила я, – «люди в формі змушують мене нервуватись». Я озирнулася і побачила залу паспортного контролю, де в железну чергу немов змія звивалася безліч разів, перетворившись на непроглядне вируюче море людей». Якось давновато стояти у тій черзі. Відверто кажучи, це найдовша черга в моєму житті. Я вже навіть хотіла розпочати складання свого списку подарунків на Різдво. Покладіть руку на сканер. Він завжди такий великий? Сканер? Він насупився. Потік людей. Але він більш не слухав. Він роздивлявся щось на екрані. Я поклала пальці на маленький сенсор. І тоді задзвонив мій телефон. Мама, ти приземлилася? Я вже хотіла написати відповідь вільною рукою, але чоловік сердито подивився на мене. Мем, користуватись мобільним телефоном заборонено. Це лише моя мама, вона хоче знати, чи все гаразд. Я прибрала телефон із його поля зору та нишком відправила їй смайлик. Мета поїздки? Що це, миттєво відповіла мама. У телефонному листуванні мама почувається, мов, риба у воді. Тепер робить це швидше, ніж розмовляє. А це вона робить з надсвітловою швидкістю. Ти знаєш, що мій телефон не показує ці маленькі малюночки. Це сос? Луїза, скажи, що в тебе все гаразд. Мета поїздки, мем. чоловіка нервово сіпнулася. Він повільно додав. Що ви робитимете тут, у Сполучених Штатах? У мене тут нова робота. А саме... Я працюватиму на одну родину в Нью-Йорку, в Центральному парку. На коротку мить брови чоловіка трохи піднялися до гори. Він ще раз перевірив мою адресу, вочевидь, щоб переконатись у моїх словах. У чому полягає ваша робота? Це трохи складно пояснити, щось на кшталт оплачуваної компаньонки. Оплачуваної компаньонки? Так, щось типу того. Я працювала на цього чоловіка. Я була його компаньонкою, а також давала йому ліки, гуляла з ним і годувала. Насправді це не так дивно, як воно звучить. До речі, у нього були паралізовані руки. Ніякого збочення. Насправді моя остання робота скінчилась чимось більшим, бо дуже складно не зблизитись з людьми, за котрими доглядаєш. А Вілл, той чоловік, виявився просто чудовою людиною, і ми... Що ж, ми закохались одне в одного. Промовивши це, я вкотре відчула, як на очі навертаються сльози. Я жваво витрила їх рукою. Отже, гадаю, якось так я й працюватиму, за винятком романтичного аспекту. І годування. Працівник міграційної служби мовчки витрічався на мене. Я спробувала усміхнутися. Зазвичай я не плачу під час розмов про роботу, незважаючи на моє дивне ім'я. Ха, але я його кохала, а він кохав мене. А потім він... «Що ж, він вирішив обірвати своє життя. Отже, це щось на кшталт спроби розпочати все знову. Тепер сльози безупинно та страшенно недаречно котилися з моїх очей. Я не знала, як їх зупинити. Здавалося, уже ніщо не допоможе. «Пробачте, мабуть, це через різницю в часових поясах. Вдома зараз була б майже друга ночі. Правильно?» До того ж, я більш про нього не говорю. Я маю на увазі, що в мене тепер є новий хлопець. І він просто чудовий. Він фельдшер. І сексуальний. Це як виграти в лотерею хлопців, так? Сексуальний фельдшер. Я почала копирсатися у сумочці в пошуках носової хустинки. Підвівши очі, я побачила, що чоловік пристягнув мені коробку з серветками. Я взяла одну. «Дякую». «Отже, у будь-якому разі, мій друг Натан, він із Нової Зеландії, працює тут, і саме він допоміг мені отримати цю роботу. І я поки що не знаю, що саме робитиму, окрім того, що доглядатиму жінку одного багатія, котра страждає від депресії. Але я вирішила, що цього разу я житиму так, як хотів ВІЛ, бо до цього я робила все неправильно. Усе закінчилось тим, що я влаштувалась на роботу в аеропорту. Я замерла». Ні, ой, я не кажу, що це погано працювати в аеропорту. Я впевнена, що імміграційна служба – це дуже важливо, дуже важливо. Але у мене є свій план. Тут я кожного тижня робитиму щось нове, а також завжди казатиму так. Казатиме ти так? Погоджуватимуся на все нове. Він завжди казав, що я сама позбавляю себе всього нового. Це і є мій план. Офіцер ще раз подивився мої документи. Ви неправильно заповнили розділ з адресою, мені потрібен поштовий індекс. Він простягнув мені бланк. Я подивилася номер на роздрукованому папірці і записала його тремтливими пальцями. Я поглянула ліворуч на чергу, котра ставала дедалі спокійнішою. На початку сусідньої черги двоє офіцерів опитували китайську родину. Жінка почала сваритися і їх повели до бокової кімнати. Раптово я відчула себе неймовірно самотньою. Офіцер нахилився вперед, щоб подивитись на людей, що чекають своєї черги, а тоді просто поставив штамп у паспорті. «Нехай щастить, Луїза Кларк», – сказав він. Я витріщилась на нього. «І це все?» «Так, усе?» Я усміхнулася. «Ой, дякую, це дуже мило з вашого боку. Я маю на увазі дуже дивно опинитись на іншому кінці світу, хай на самоті, тож мені дуже приємно зустріти тут першу хорошу людину. І... ви повинні йти, мем». «Звісно, перепрошую. Я зібрала свої речі та відкинула спітніле пасмово волосся з обличчя. І мем?» «Так. Цікаво, що ще я зробила неправильно. Він не відводив очей від екрану. Будьте обережні з тим, чому казатимете так». Натан, як і обіцяв, чекав на мене в залі прибуття. Я ніякого оглянула натовп, майже впевнена в тому, що ніхто не прийде». Але він стояв посеред юрби та розмахував широкою долоною над метушливими головами. Він підвів і другу руку, розтягнувши рот в усмішці. Крізь натоп він пробрався до мене і міцно обійнявши, підняв руки. Лу. Побачивши його, я відчула, як щось усередині раптом стиснулось, щось пов'язане з вілом, його втратою та незагоєними ранами, які болять і ще дужче від нелегких семи годин у літакові. На щастя, він мене тримав так міцно, що в мене був час, аби опанувати себе. «Ласкаво просимо в Нью-Йорк, коротулько, я бачу твій вишуканий смак і досі з тобою?» Він із усмішкою оглянув мене. Я розправила свою тигрову сукню в стилі 1970-х. Я подумала, що виглядатиму в ній як Джекі Кеннеді Онасіс, якби Джекі Кеннеді ще й роздала каву собі на коліна в літаку. Я дуже радий тебе бачити. Він підхопив мої свинцеві валізи, не вони були наповнені пір'ячком. Ну ж бо, треба відвести тебе додому. Моя машина в ремонті, тож містер Гопнік позичив мені свою, затори страшенні, але доїдеш із шиком. Машина містера гопніка була гладкою, чорною та величезною, немов автобус. Двері зачинялися зі стриманим глухим кліком, що свідчило про шестизначний цінник. Натан завантажив мої валізи до багажного відділення, а я, зітхнувши, вмостилась на пасажирському сидінні. Я перевірила телефон, відповіла на 14 повідомлень від матері, написавши їй, що я вже в машині і зателефоную завтра. Потім відповіла Семові, котрий сказав, що сумує за мною, та додала смайлики з поцілунком. «Як справив хлопця?» – запитав Натан, зиркнувши на мене. «Усе добре, дякую». Я додала ще декілька смайликів, так, про всяк випадок. Я дуже засмутився через те, що ти поїхала. Я знизила плечима. Він розуміє, що це необхідно. Усі ми розуміємо. Просто тобі знадобиться трохи більше часу. От і все. Я відклала телефон, відкинулася в крісті та почала читати незнайомі назви, що блимали за вікном. Магазин, шин, майло, тренажерний зал річі... Машина швидкої допомоги, вантажівки, занедбані будинки з облізлої фарби та скрипучими сходами, баскетбольні майданчики, водії, що п'ють щось із величезних пластикових стаканів. Натон увімкнув радіо, і я почула голос чоловіка на ім'я Лоренцо, який говорив про бейсбол. На коротку мить мені здалося, що я перебуваю в якійсь умовній реальності. Отже, завтра почнемо все налагоджувати. У тебе вже є ідеї? Я подумав, що спершу варто дати тобі виспатися, а вже потім зводити тебе на сніданок. А в перші ж вихідні ти просто повинна відчути Нью-Йорк наповну. Звучить чудово. Вони повернуться за міського клубу аж завтра ввечері. Минулого тижня вони трохи посварилися. Я все розповім, але коли ти відіспишся? Я витріщалась на нього. Ніяких секретів, чи не так? Це ж не буде. Вони не схожі на тренерів. Звичайнісінька, багатенька родина з деякими труднощами. Вона хоч добра? Вона просто чудова. Вона не проста жінка, але чудова. Він також. Я вже давно зрозуміла, що можна не сподіватись на більш точний опис від Натана. Він замовк. Натан ніколи не любив надто пліткувати, а я просто сиділа в ідеальному мерседесі з кондиціонером, сілкуючись побороти хвилі сну, що вперто намагалась накрити мене з головою. Я подумала про Сема, котрий, мабуть, зараз спить у залізничному вагоні в декількох тисячах миль від мене. Я пригадала Тріну і Тома, що туляться в моїй маленькій квартирі у Лондоні, і мої думки врізався голос Натана. «Тільки подивися!» Я підвела очі, здавалося повні піску, і побачила Бруклінський міст, Мангеттен, що мерехтить мільйоном зазубрених уламків світла. Приголомшливий, лискучий, до незмоги грандіозний та прекрасний. Краєвид був настільки знайомий із телебачення та фільмів, що просто неможливо усвідомити, що бачиш його реально. Я підскочила у кріслі, приголомшена тим, що ми їдемо саме туди, до найвідомішого мегаполісу на планеті. «Цей краєвид ніколи не старіє, га?» Трішки більший за Стортфорд. Саме у цей момент я усвідомила. Це мій новий дім. «Привіт, Шоку, Як справи?» Надин котив мої валізи марморовим вестибюлем, а я роздивлялася чорно-білу плитку під ногами та латунні поручення, намагаючись не спіткнутися та прислухаючись до власних кроків, що розходили слуною в просторі кімнаті. Це нагадало мені вхід до величезного і трохи старовинного готелю. Ліфт із полірованої латуні, червоно-золоті ліврейні килими, дещо похмура стійка рецепції, у повітрі пахло бджолиним воском, відполірованим взуттям та грі. «Осе гаразд, друже!» «А це хто?» «Це Луїза. Вона працюватиме на місі згопнік». Порт'є у формі підвівся за свого столу і простягнув мені руку. В нього була широка усмішка, а його очі, здавалося, бачили все на світі. «Приємно познайомитися, Шоку!» «Британка! У мене є двоюрідний брат у Лондоні. У Кройдовні. Ви знаєте Кройдовн? Ви живете десь поблизу? Він такий великий хлопець. Може ви зустрічалися?» «Я не була в Кройдені», – відповіла я, і додала, побачивши, як згасла його усмішка. Але обов'язково його навідаю, коли наступного разу буду в тих краях. «Луїзо, ласкаво просимо до лавері. Якщо вам щось знадобиться, якщо вам щось незрозуміло, відразу кажіть мені. Я працюю 24 на 7». «Він не жартує», – зауважив Натан. «Іноді мені здається, що він і спить під тим столом». Він жестом вказав на тьмяно-сірий службовий ліфт у задній частині вестибюля. «Троє дітей, котрим немає ще п'яти, друже», – сказав Вашок. «Повірте, робота тут рятує мою нервову систему. Не можу сказати те саме про свою дружину». Він широко всміхнувся. «Справді, міс Луїзо, якщо вам щось знадобиться, я до ваших послуг». «А як щодо наркотиків, повій та публічних будинків?» – прошепотіла я, коли за нами зачинились двері службового ліфта. «Ні, тільки квитки до театру, бронювання столиків у ресторанах та послуги найкращих хімчисток», – відповів Натан. «Це ж п'ята авеню! Боже мій, чим ти займалась в Лондоні?» Резиденція Гопніків становила 650 квадратних метрів другого та третього поверхів готичної будівлі з червоної цегли. Це дуже рідкісний дуплекс для в цієї частини Нью-Йорка, що свідчило про заможність багатьох поколінь сім'ї гопніків. Як розповів мені Натан, Лавері це зменшена копія знаменитої будівлі Дакота, а також один із найстаріших кооперативів на верхньому і сайді. Ніхто не може купити або продати тут квартиру без схвалення ради мешканців будинку, котрі, як правило, категорично налаштовані проти будь-яких змін, і поки розкішні. Кондомініуми, по той бік парку з їхніми ресторанами, тренажерними залами, дитячими садками, панорамними басейнами Раду приймали нові грошенята, російських олігархів, зірок естради, китайських сталевих магнатів та мільярдерів, що збили капітал у сфері технологій Мешканці лавері насолоджувалися старою, доброю класикою Ці апартаменти передавалися із покоління в покоління Їхні жителі вже давно навчились миритися з системою трубопроводів 1903 30-х років і навіть припинили боротися за дозвіл змінити щось більш масштабне, ніж перемикач світла. Вони просто мовчки спостерігали за тим, як навколо них змінюється Нью-Йорк, як люди зазвичай мовчки ігнорують джебрака з картонною табличкою. Я ледве встигла розглянути велич самого дуплекса з його паркетною підлогою, високою стелею та дамастовими шторами завдовжки в поверх, коли ми попрямували до приміщення прислуги, що ховались десь у закутках другого поверку. У самому кінці довгого вузького коридору, який тягнувся з кухні. Аномалія, що була нормою давнину. Більш нові або реконструйовані будівлі не мають приміщень для прислуги. Тепер економки та няні мають виїжджати з Квінсу або Нью-Джерсі на світанку і повертатися додому вже за темна. Але родина гопніків володіла цими крихітними кімнатками з самих перших днів життя будівлі. Їх не можна було від'єднати чи продати, і хоч офіційно вони були прив'язані до основної резиденції, багато хто хотів зробити з них комори для зберігання речей. Нескладно зрозуміти, чому саме. Ми прийшли. Натан відчинив двері і поставив мої валізи. Моя кімната була розміром приблизно 3 на 3 метри. У ній було двоспальне ліжко, телевізор, комод і шафа. У кутку стояло невеличке крісло, оббите бежевою тканиною. Його сидіння втомливо провисало від попередніх мешканців кімнати. Крихітне віконце, можливо, виходило на південь. Або на північ, або на схід. Було складно сказати, адже воно впиралося в цегляну стіну сусідньої будівлі, такою високою, що можна було побачити небо лише за умови, якщо притиснутись обличчям до скла і вивернути шию. Трохи далі по коридору я побачила спільну кухню, яку я ділитиму знатином та економкою, чия кімната була навпроти. На моєму столі лежав акуратний стосик із п'яти темно-зелених сорочок поло а також, що схоже, на чорні штани з дешевим тефлоновим блиском. Вони не казали тобі про уніформу? Я взяла до рук одну з сорочок. Це лише сорочка і штани? Гопніки вважають, що з уніформою набагато простіше. Усі знають своє місце. Якщо хочеш бути схожим на професійного гольфіста – я зазирнула до крихітної ванни з коричневого мармуру, що з літами вкрився пліснявою та водним каменем. Поруч із душовою кабіною стояв і маленький унітаз, що здавалося походив аж із 1940-х. На поличці лежало мило в паперовій обгорці та засіб від тарганів. Насправді, за манхеттенськими мірками, це дуже щедро з їхнього боку, пояснив Натан. Я знаю, що кімната трохи обтріпана, але місяць Гопнік каже, що ми можемо вдихнути в неї нове життя. Кілька додаткових ламп та швидка поїздка до магазину декору, і все заграє. Мені все подобається, мовила я. Я повернулась до нього. Я в Нью-Йорку, Натане. Я насправді тут, мій голос тремтів. Він стиснув моє плече. Саме так, ти насправді тут. Я на розібрала валізи. Перехопила їжі, котру Натан, як справжній американець, називав їжа на винос. Продивилися декілька з 859 каналів на своєму маленькому телевізорі, більшість з яких, здавалось, безупинно крутили матчі з американського футболу. Рекламу засобів для покращення травлення або ж низькосортні детективні шоу. А потім заснула. Я здригнулася і прокинулась о 4.45 ранку. Ще декілька хвилин було збите з пантелику далеким і незнайомим звуком сирени та низьким риком вантажівки, а тоді вмімкнуло світло. Пригадала дея і відчула радісне хвилювання. Я дістала сумки на ноутбук і написала повідомлення Семові. «Ти тут? Цілую». Трохи почекала, але відповіді не було. Він казав, що його збиває з пантелику ця різниця в часі. Я відклала ноутбук і спробувала заснути. Тріна казала, що коли я не висплюся, то виглядаю геть як сумна кобила. Але незнайомі звуки великого міста, зокрема сирени, не збирались мене відпускати. Тому о 6:00 я встала з ліжка та прийняла душ, намагаючись ігнорувати іржу в воді, що налилася, а бризкала на всебіч. Я одяглася в бірюзову блузку з короткими рукавами, Статуї Свободи та Дженсовий Сарафан і вирушила на пошуки кави. Невпевнено йдучи коридором, я намагалась пригадати, де саме розташована кухня для персоналу, яку Натан показував напередодні. Відчинила двері і побачила жінку, яка обернулася та здивовано уп'ялася в мене. Вона була кремезна і немолода, а її волосся лежало акуратними темними хвилями, немов кінозірки 1930-х років. Мала гарні темні очі, але куточки її губ були опущені донизу, немов у постійному не схваленні. «Хм...» Доброго ранку. Я продовжувала пильно дивитись на неї. Я... Я Луїза. Новенька. Помічниця Місіс Гопнік. Вона не Місіс Гопнік. Жінка не спромоглася пояснити, що саме мала на увазі. А ви, мабуть... Я ламала свій утомлений мозок, намагаючись пригадати ім'я, але це було безнадійно. Ну уж бо, прошу мені вибачити, сьогодні в мене каша замість мозку. Складний переліт. «Мене звати Іларія». «Іларія, ну звісно, пробачте». Я простягнула руку, але жінка проігнорувала мій жест. «Я знаю, хто ти». «Хм, ви можете показати мені, де Натан тримає своє молоко? Я просто хотіла випити кави». «Натан не п'є молока». «Хіба? Раніше пив? Ти хочеш сказати, що я брешу?» «Ні, я зовсім не мала цього на увазі». Іларія відступила вліво та жестом указала на самотню шавку вдвічі меншу за інші. «Ось ця твоя». Тоді вона відчинила холодильник, щоб поставити сік на місце, і я помітила повну дволітрову пляшку молока на її полиці. Вона зачинила двері і невблаганно подивилась на мене. «Містер Гопнік повернеться о 6.30 сьогодні ввечері. Одягни перед зустріч у уніформу». Жінка вийшла в коридор, голосно ляскаючи підошвами своїх капців. «Приємно познайомитись? Я впевнена, ми з вами бачитимось дуже часто!» – крикнула я їй навздогін. Певний час я просто дивилась на холодильник, а потім вирішила, що вже не надто рання година для того, щоб десь купити молоко. Урешті-решт, це ж місто, яке ніколи не спить! Сам Нью-Йорк, можливо, й не спав, а от будинок Лавері був сповнений до того щільної тишою, що здавалось у повітрі витала немала доза з опіклону. Обережно зачинивши за собою двері, я вийшла до коридору і вісім разів перевірила, чи не забула гаманеці ключі. На щастя, рання година та сплячі мешканці будинку дали мені можливість трохи краще оглянути місце, де я опинилася. Ступаючи по плюшовому килиму, я рушила до виходу, коли почула собаку, який гавкав з-за одних дверей, дзвінки обурений протест, а також літній голос чи невиразно щось бурмотів. Я поквапилась та не бажаючи брати на себе відповідальність за те, що розбиралася, будила мешканців будинку, пішла не до сходів, а прямісінько у службовий ліфт. У вестибюлі було безлюдно, тож я тихенько вислизнула на вулицю у самий вергалосу та світла. Усе це вкупі вразило мене настільки сильно, що мені довелося зупинитись на хвилинку, щоб зберегти своє вертикальне положення. Просто перед мною простягався неоглядний зелений оазис Центрального парку. Зліва на людній вулиці кремезні чоловіки в комбінезонах вивантажували ящики з фургона, а за цим діями Спостерігав поліцейський, схрестивши на грудях м'язисті руки Старана джищала підмітальна машина, виконуючи свій обов'язок Таксист балакав з якимось чоловіком через опущене вікно машини Я подумки підмічала усі ознаки міста великого яблука Кінні екіпажі Жовті таксі, неймовірно високі будівлі. Поки я роздивлялась усе довкола, повз мене пройшли дві перелякані туристки з дітьми у візочках та кавою у пластикових стаканах. Вони, вочевидь, і досі відходили від зміни часових поясів. Манхеттен тягнувся у всіх напрямках. Величезний, цілований сонцем, бурхливий та блискучий. Моя втома зникла разом із зерею. Я зітхнула на повні груди і рушила з місця. Мої губи мимоволі розтяглися в широкій усмішці, але я була безсила. Я пройшла вісім кварталів, так і не зустрівши жодного маркету. Я звернула на Медісон-Авеню та опинилася серед величезних вітрин розкішних магазинів, ресторанів, затемнених вікон та позолочени у ліверях навіть не дивились у мій бік. Я прийшла ще п'ять кварталів, усвідомлюючи, що тут не так уже й легко випадково зустріти бакалійну крамницю. Нью-Йоркські закусочні чекали мене на кожному розі. У них працювали виріджені офіціантки та чоловіки в білих капелюхах із керпатими крисами. Але все виглядало таким грандіозним і блискучим, що здавалось навряд чи мене там чекатиме просто омлет і чашка чаю. Люди, яких я зустрічала на своєму шляху, були або туристами, як я, або ж спортсменами-бігунами у термобілізмі та наушниках, і кожен намагався якомога швидше оминути безпритульних, що дивилися на них, піднявши вгору свої насуплені свинцеві обличчя. Нарешті я натрапила на величезну мережеву кав'ярню, у котрій, здавалося, зібралася добра половина жайверників Нью-Йорка, схилившись над своїми телефонами або ж годуючи на подив радісних дітлахів під нейтральну музику, що грала з колонок на стіні. Я замовила капучино та мафін, котрий, перш ніж я встигла заперечити, Береста розрізав на дві половини, розігрів і змастив маслом, не відриваючись від розмови про бейсбол зі своїм колегою. Я сплатила за своє замовлення, сіла за столик, поклала перед собою мафін, загорнутий у фольгу, і відкусила шматочок. Це була найсмачніша річ у моєму житті, навіть не беручи до уваги втому та голод після перельоту і зміни часових поясів. Просто переді мною за вікном простягався ранковий мангеттен, а мій рот по черзі наповнювався то липким масляним мафіном, то гарячою міцною кавою, даючи волю моєму всюдисущому внутрішньому монологові. Я п'ю нью-йоркську каву у нью-йоркській кав'ярні. Я йду нью-йоркською вулицею просто як Мег Райан або Дайан Кітон. Я у справжньому Нью-Йорку. На коротку мить я зрозуміла, що саме він намагався пояснити мені два роки тому. Саме ті дві хвилини, поки мій рот був набитий незнайомою мені їжею, а очі дивились на незнайомий краєвид, я існувала лише в цьому моменті. Я жила, я відчувала, уся моя істота була готова отримувати та приймати нове. Я була в одному єдиному місці на землі. А потім, геть недоречно, дві жінки за сусіднім столиком учинили кулачну бійку, розкидавши довкола каву та булки, поки баристи підскочили, щоб їх розняти. Я струсила крихти із сарафану, закрила сумку і вирішила, що, ймовірно, вже час повертатись до лавері.